God morgen og velkommen til ugens sidste udgave af Your Morgennyheder. I dagens udgave skal du høre om en aktiestrateg, der ser et paradoks i markedet og som derfor vælger at gå kontant. Vi tager også et kig på porteføljeforvalter Torlife Jackson's tre bud på gode aktier til 2024. Men vi starter dog med at tage en tur til Finland, hvor endnu en fagforening nu melder sig klar til konflikt med elbilsgiganten Tesla. Du lytter til Eurovester mit navn er Anam Geil, og jeg skal på forhånd beklage den rustende stemme. Den finske fagforening af transportarbejdere AKT slutter sig nemlig nu til den skandinaviske boykot af den amerikanske bilgigant Tesla. Det meddeler AKT ifølge fagbladet 3F, og den finske tv-station YLE skriver Ritzau. Havnearbejdere i Finland vil den 20. december indlede en blokade af transporten af Teslas biler. Det indebærer, at de vil holde op med at håndtere de Tesla-biler, der skal sendes videre til Sverige. Og dermed tilslutter den finske AKT fagforeninger i Norge og Danmark, der bakker op om den svenske arbejdskamp mod Tesla. Tidligere på ugen varslede både Norges største fagforening, Fællesforbundet og den danske fagforening 3F Transport sympatiaktioner til fordel for IF Metall i Sverige. Det betyder, at havnearbejdere og chauffører i Danmark og Norge nægter at levere Tesla-biler til Sverige. Her har der nemlig siden slutningen af oktober været strejke mod Tesla. Det skyldes, at bilproducenten nægter at indgå overenskomst for sin ansatte i Sverige, der er repræsenteret af IF Metal. IF Metal har forsøgt at få Tesla til at indgå overenskomst siden 2017, skrev Ritzauer. Og strejken har ramt svenske Tesla-ejere, som blandt andet har været nødt til at tage tur til Danmark for at få skiftet til vinterdæk, har Sveriges Radio tidligere rapporteret. To store danske selskaber har potentiale i det kommende aktieår, og en joker fra udlandet kan måske også give et stort afkast. Sådan lyder vurderingen fra Torlife Jackson, som er porteføljeforvalter i Jackson Familie Invest. Euroinvest har spurgt ham om tre aktier fra porteføljen, som han tror på vil klare sig godt i det kommende år. Her er valget faldet på transportkæmpen DSV, smykkegiganten Pandora og det finske selskab Not Kian Tires, som producerer bildæk. Sidst aktie har dog været udsat for lidt af en kursnedsmeltning. Aktien er faldet med 77 procent sammenlignet med for to år siden. Selskabet havde nemlig størstedelen af sin produktion på en fabrik i den russiske by St. Petersburg. En fabrik, som selskabet valgte at frasælge, da Rusland invaderede Ukraine. Torlaff Jackson tror dog på et comeback til, den hårde, til det hårdt selskab. Hvis der er nogen, som kan overleve så stor en krise, så er det Nokia Tyres, fordi de har så stærk forretning, og de har nul gæld. Aktien har potentiale til at rette sig fuldstændig op. De har ikke udstedt en eneste ny aktie, og ifølge deres egen plan kommer indtjeningen til at være rekordhøj i 2026. Så hvis de kan lykkes med planen, kan kursen komme tilbage, siger Thorlaft Jackson. Du kan læse meget mere om porteføljeforvalterens syn på de tre aktier på euroinvestor.dk. Selvom aktierne har haft en rigtig god periode gennem november og ind i starten af december, skal man ikke umiddelbart regne med meget mere afkast fra den front lige nu. Sådan lyder vurderingen fra Marko Kolanovic, der er strateg hos den amerikanske storbank J.P. Morgan. Han vurderer derfor også, at det er bedre mening at fylde depotet med kontanter og obligationer for nu, skriver Marketwire. J.P. Morgan-strategen ser den nuværende situation på aktiemarkedet som lidt af et paradoks. Strategen vurderer nemlig, at aktierne ikke kan stige meningsfuldt fra det nuværende niveau uden betydelige rentesænkninger fra den amerikanske centralbank. Og centralbanken vil næppesæge renterne indtil risikoaktiverne som aktier går i korrektion og dermed falder markant. Det indikerer, at vi er nødt til at se nogle markedsfald og mere volatilitet i løbet af 2024 for en lempelse af pengepolitikken og en mere vedholdende stigning, skriver Marco Kolanovic i et notat ifølge Bloomberg News. Det hører dog med til historien, at strategens med om det amerikanske aktiemarked ikke har holdt det særligt godt stik indtil videre i 2023. Ifølge Bloomberg News har strategen således gradvist reduceret sin allokering mod aktier siden december sidste år, med henvisning til, at økonomien var på vej ned ad bakke. Indtil nu er det brede amerikanske aktiemarked målt på S&P 500-indekset dog steget med omkring 19 procent i år. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen. Husk, at du som altid kan følge med på euronvestor.dk i løbet af dagen. Her vil vi blandt andet holde øje med Kongetallet, den amerikanske jobrapport, som lander i eftermiddag. Du kan selvfølgelig også lytte med på Millenørklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.